Wa ma'ayuti illa hawa rasulahu faqad fa'za fauzan azimah Amal ba'ad Saudara-saudara bin Al-Fatihah hadir syarudin Khawadzibillah muslimat in rahmatin dan dikasih Allah sekian Kita telah bincangkan Kisah perjuangan Nabi Ibrahim Kesungguhannya, tekadnya Bagaimana dia telah pun Mengambilkan peranan selepas menasihati Tidak berjalan, nampaknya Memecahkan betul-betul berhala itulah Penyelesaiannya فان الله سبحانه وتعالى على الاميه الكرسي رقم 3 من سوره الصف ثم بالله من الشيطان الرجيم فاراغ عليهم ضربا باليمين فاقبلوا اليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنو له بنيانا فالفقوه في الجحيم فرادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين Lalu dia menghadapi, menghadapkan diri ke bahala-bahala tersebut dengan mungkulnya dengan tangan kanan dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah SWT yang menceritakan kamu dan apa yang kamu lakukan itu. Apa yang kamu perbuat itu. Mereka berkata, dirikanlah satu bangunan untuk membakar Ibrahim. Lalu dilemparkanlah dia ke dalam api menyala-nyala itu. Mereka hendak melakukan timur sihat kepadanya. Maka kami jadikan mereka itu orang-orang yang hina. Tentuan telah kita jelaskan pada kuliah yang lalu Nabi Ibrahim pun memukul patung berhala dengan mulia tangan kanan Bagi menunjukkan kekuatan, kesungguhan Agar menyebabkan dia hancur Kerana dia membuat patung-patung berhala -patung itu hancur berkeping-keping Nabi Ibrahim meninggalkan pula patung berhala yang paling besar Dengan harapan nanti kalau mereka datang bertanya kepadanya Dia akan jawab Agaknya patung berhala yang besar itu yang buat Ini telah kita bincangkan Mesti tafsiran al Anbiak yang lalu di sini, perkara tersebut di cut short, pendek Kerana ada mesej lain yang nak dikemukakan oleh Allah SWT Lalu, ayat record, berikut فَاَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ Kaumnya datang kepadanya dengan bergegas Mujahid berkata Yang dimaksudkan mereka pun segera pulang Terkejut mereka melihat Dulu dalam surat Al-Biyak telah kita bincangkan dengan panjang lebar Bila mereka kembali, mereka tidak langsung mengetahui siapakah yang melakukan perbuatan tersebut malaikat setelah mereka meneliti memeriksa barulah mereka tahu Nabi Ibrahim seorang yang tinggal tidak pergi berpesta mereka pun datang untuk mencela Nabi Ibrahim tapi Nabi Ibrahim yang terlebih dahulu telah mempertahankan diri dengan berkata at'abudu nama tanhitun apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu ah ha, tengok istilahnya soalan yang menyebabkan mereka sendiri merasa malu faraja'u ila anfusihim waqalu innakum antum mudzalimun dulu kita bincang surah anbiya kan mereka pengkembali kepada diri mereka berkata kata ah, haalah kita yang bodoh sebenarnya kita menyembah benda yang kita buat sendiri dia pun tak boleh mempertahankan dirinya sendiri dulu di hujung surah alhajj pun telah kita bincangkan wa yasubuhum zubabun shay'an la yastanqidhuhum taw datang lalat berak di mukanya pun dia tidak boleh buat apa -apa. patung berhala yang disembah ini dalam kekhinanya orang yang menggunakan Akalnya, Bahkan akal pun Mengusuri benda-benda yang jahil Bodoh seperti ini Tuan-tuan rahmatin dan dikasih Allah sekalian Dari-dari menggunakan at hitun Kamu menyembah Benda yang kamu pahat sendiri Tanahitun ni kalau kita pelajari diambil ambil perkataan nahat Lihatlah dalam kamu, contohnya kamu Al-Farid kamu Al-Aziz Nahat, nahat ni maknanya Melubangkan atau mengukir Baik berkayu ke, batu ke Atau benda-benda keras lain Untuk membuat image yang kita kehendaki Mereka datang bergegas Yazifun ni ada yang memahami perkataan Yang yazifu Yang berarti Jalan dengan cepat Jadi penggunaan perkataan ni pada mulanya Digunakan untuk menggambarkan hembusan angin Atau Jalannya burung unta Yang kalau kita lihat burung unta ni berlari Kasuari ni berlari ada padanya penggabungan antara cara berjalan Dan juga cara macam nak terbang Macam roket dia berlari Jadi ni makna Zafar Yazifu Ada pula yang memahaminya dengan erti kata Berjalan dengan angkuh dan bangga Iqatifillah muslim-muslimat Inilah hati dan dikasihkan sekalian Ibrahim menghancurkan patung berhala ni Berita itu sampai juga kepada telinga mereka Mereka pun datang ber, Bersegera Jadi Meminta daripada Nabi Ibrahim ni agak dipertanggungjawabkan dengan perbuatannya itu. Patung ni kalau dah roboh nak buat balik bukannya senang tuan-tuan. Panggil tukang pahat, kos lagi yang dikeluarkan, agaknya kemarahan dia pasangan Betul penghinaan pula kepada diri mereka. Kenapa yang satu ni tak dimusnahkan Nabi Ibrahim jawab pula agaknya dia yang merobohkan yang lain. Kenapa tak tanya dia? Kata bila musim-musimnat hati dan dikasih lastian. Jadi akhirnya terasalah kebodohan yang amat sangat belakung dan diri mereka sendiri. Nabi Ibrahim ingat kepada mereka, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kenapa kamu tak sembah Allah Subhanahu taala yang menjadikan kamu? Allah yang menciptakan kamu dan segala apa yang kamu perbuat itu. Jadi Allah juga menciptakan kayu dan batu yang kamu gunakan sebagai bahan untuk membuat batu berhala. Jadi dengan makna ayat ini, satu bentuk pengecaman. Kecam, satu bentuk merendah-rendahkan bagai Nabi Ibrahim nak mengatakan apa yang kamu buat sama sekali tak ada erti ia hanyalah batu dan kayu. Hari pada yang kedua, pada yang ketiga pula memahaminya dan arti tidak. Padahal Allah yang ciptakan kamu dan kamu tidak melakukan kamu tak buat apa-apa pun. Wallahu qala lakum wama ta'malun ta wama ta'maluna ta syai'an. Kamu tak buat apa-apa pun, Allah yang buat. Apa kamu pergi memperbodohkan diri kamu menyembah patung berhala, kamu tak mampu apa Allah yang buat untuk kamu sekali pun Kenapa kamu tak sembah dia? Jadi, di sudut pandangan Ahli Sunnahnya berkaitan dengan perbuatan manusia Ini kalau di sudut, sudut study teologinya Ini mengukuhkan pendapat Ahli Sunnah yang mengatakan bahawa Allah SWT yang menjadikan manusia Dan menjadikan apa yang mereka lakukan Ma ni, di sudut basaraknya berfungsi mengalihkan kata kerja menjadi kata jadian Ini panggil kata mazhar, infinitive noun Sehingga kalimah Al-Mah Ta'balu ni berarti pekerjaan kamu Jadi manusia dan juga amal buatannya adalah ciptaan Allah SWT Manusia hanya memiliki apa yang diistilahkan sebagai kasab Tanpa memiliki daya mencipta walaupun pekerjaannya sendiri Inilah pandangan para ulama ahlu sunnah Semua yang manusia lakukan itu Allah yang cipta Tapi manusia yang pilih untuk melakukannya Dalam ilmu Allah yang telah pun tertulis sejak azali lagi Bila kita melihat konteks suraya Nabi Ibrahim di sini Maka tuan-tuan in dan dikasih hasilan, Jelaslah pandangan ketepatan Pandangan Ahlu Sunnah Yang berbeza daripada pandangan Jabariyah Yang mengatakan bahawa manusia dipaksa Untuk mengkadariyah mengatakan semuanya telah ditetapkan Manusia mengikut apa yang telah Allah SWT telah tetapkan Dibuat jahat pun Allah yang tetapkan Ini adalah pandangan kadariyah Yang semuanya bergantung pada kadar manusia tak ada percaturan langsung Pandangan yang sesat ni tuan-tuan nak lagi terjauhi Jangan gunakan akal dalam berakidah. Jadi Nabi Ibrahim dalam ayat yang sedang kita bincangkan ini Bermaksud mengecam Kaumnya kerana mempersekutukan Allah SWT Padahal Allah SWT ini Yang mencipta segala satu Sama ada secara langsung Ataupun dengan memberikan Daya, kekuatan Kemampuan kepada manusia untuk menjayakannya Kali ini telah kita huraikan panjang hebat Dalam surat Al-Anbiak yang lalu Maka apa kata musuh-musuh Allah ini tuan-tuan Rakyat jelata قَالُوا بُنُوا لَهُ بُنِيَا نَمْ فَأَلْقُوهُ فِي faradu bihi kaidan faj'alnahum al-asfalin maka kata diri kan satu bangunan lemparkan dia ke dalam api menyala maka mereka hendak melakukan tipu muslihat terhadap nabi Allah yang mulia ini kami menjadikan mereka orang-orang yang hina pemimpin-pemimpin masyarakat zaman nabi Ibrahim ni merasa bungkam menghadapi hujah yang nabi Ibrahim kemukakan tak wajarlah kamu mempertuhankan selain Allah memang tak patut Maka sebagaimana kebiasaan orang yang keras kepala Yang memimpin ini tuan-tuan Bila di dia tersepit Akan kalah Memalukan kekalahan tersebut Maka apa yang dikata Dirikan untuknya Satu bangunan khas untuk menyeksa Ibrahim Dirikan bangunan yang besar dan tinggi bagaikan gunung Dan kemudian Nyalakan api Biarlah dibakar budak ini Dia kalau hidup menyusahkan kita Kenapa? Kerana dia tak mampu nak melawan Inilah buatan orang zalim dengan kemampuan yang kepadanya menindas orang-orang lemah. Dia tak mau berdebat Takut dia dia tahu kalah. Maka inilah sikap manusia daripada dulu sampailah ke bila-bila bila menghadapi orang yang dia tahu dia akan kalah walaupun untuk pada pihak benar maka jadi satu benda yang memberatkannya. Maka demikianlah mereka hendak melakukan tipu daya terhadap Nabi Ibrahim, menghalang Nabi Ibrahim meneruskan dakwah. Tapi kami sebaliknya telah menjadikan mereka itu yang hina, menjadikan tipu musya itu gagal dan buntu. Jahim yang digunakan oleh Allah dalam ayat ini, "Qalubunu Lahu buniyanan fa alkuhu fil Jahim". Jahim ni bukan api nakal dan tajam. Tapi sebarang bentuk api di dunia sekalipun kalau dibakar, dinyalakan dengan segala komponennya cukup, maka dia akan jadi menyala-nyala, berkobak-kobak. Maka itulah sebabnya digambarkan mereka Kena gunakan api yang paling besar sekali Biar lenyapkan budak ni Tulang-tulang ni pun kita tak mahu tengok lagi Sebenarnya perkataan jahim ni tuan-tuan Diambil perkataan juhmah Juhmatun Juhmatun ni maknanya Api yang menyala-nyala Api yang sangat besar Dengan harapan kalau dicampakkan budak ni ke dalam api Maka tiada harapan lagi untuk dihidup Kesannya yang kita tak mahu lihat ulang berulangnya pun biar hancur sekali sekali inilah yang dikhendaki oleh musuh Allah Subhanahuwataala Allah gambarkan faraudubihi kaydan fajalna hula asfalin mereka nak melakukan tipu pandaian kepada Nabi Ibrahim sebaliknya mereka yang kami jadikan berada dalam keadaan asfal asfal ni berada di peringkat yang paling bawah mereka lah yang terhina mereka lah yang jadi orang yang dihina oleh Allah Subhanahuwataala dan dipandang dengan masyarakat yang hidup pada masa itu yang ada bersama-sama Berada dalam keadaan Kesatan Berada dalam keadaan terhina Sampai disebut oleh para ulama tafsir Contohnya Imam Asyuti dan Nur Mansur Kalangan Yang terlibat untuk membakar Nabi Allah Ibrahim ni termasuklah seorang perempuan Yang amat keji sifat ni Perempuan ini sakit Tapi ya, tuan-tuan Satu riwayat oleh Ibn Jarir Seorang perempuan yang sakit, dia berkata kalaulah Allah sembuhkan aku, Tuhan sembuhkan aku Aku akan kumpulkan kayu api untuk membakar Nabi Ibrahim Maknanya seluruh rakyat bersatu untuk melakukan kemungkaran tersebut Bayangkan tu, tuan yang lagi kita masa pelik Kalau melihat buatan yang jahat itu mendapat sokongan yang banyak Perkara-perkara melalaikan Beribu-ribu, beratus ribu, bahkan berjuta orang datang menyertai Tapi kalau kuliah ilmu, cikgu seribu pun susah Memanglah, jangan kita jadikan ukuran itu pada bilangan kalau ukuran kita jadikan sebagai bilangan Ukuran menjadi Ukurannya adalah bilangan Maka banyaklah da'wah para Nabi Yang akan kita katakan sebagai gagal Kan kita pernah baca Satu hadis sahih Nabi SAW dalam sabda Uriyat alayya al-umam Faraitun Nabiya Wa ma'ahu Ar-rajul Wa ma ar Nabiya wa ma'ahu ma ar-rajulani Wa Nabiya wa ma'ahu ma'ahu Ar-rahat Wa Nabiya laisa ma'ahu ahad Aku melihat para Nabi dibangkitkan oleh Allah SWT Di akhirat kelak dari kalangannya yang bawa seorang saja umatnya Yang mengikuti Ada seorang lagi ada dua orang yang mengikutnya Umatnya yang beriman Yang ketiga Ramai orang dia Yang keempat Tak ada siapa pun ikut Tengok Laisama'ahu'ahad Tak ada siapa pun ikut Dan dia pula Ramai yang ikut Jadi jangan jadikan ukuran itu pada bilangan Sekarang seluruh penduduk Yang kita bincangkan tempat Khaldania ini Tempat pada kali disebut dalam geografi Al-Quran Tempat yang di daerah-daerah utara Irak, dekat Turki Sebelum Nabi Ibrahim berhijrah Ke Palestin Di sini ya, tuan-tuan dimulihkan sekalian Penduduk berhimpun untuk menganiaya Nabi Ibrahim Termasuk perempuan tua yang sakit Yang bernazar, kalau aku pulih nanti Aku nak kumpulkan kayu api juga akan Bakar Ibrahim Masya Allah, tabaraka wa ta'ala Tuan-tuan dimulihkan sekalian Nabi-nabi pun dicampakkan langit memberi tawaran, bumi memberi tawaran, gunung ganang, malaikat datang tapi Nabi Ibrahim hanya mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku sebagai pelindung. Dialah yang akan menyelamatkan ku Maka Allah SWT seperti yang telah kita bincangkan tadi. Qulna ya nawku ni barada wa salaman ala Ibrahim. Tapi jadilah kamu sejuk dan selamat untuk si Ibrahim. Maka bantuan Allah Untuk turun kepada Nabi yang mulia ini, Khalilullah. Jadi kita akan lihat lebih lanjut pada kuliah yang akan datang. Cerita-cerita ini hidangkanlah kepada anak-anak Semua mereka tidur Alhamdulillah telah saya kumpulkan dalam buku bertajuk Benar tapi pelik Kisah-kisah akidah ni harus menghiasi di anak-anak kita Agar jangan dipesongkan kisah-kisah khurafat Kisah-kisah tahyul Kisah-kisah dongeng Yang akan matikan semangat jihad dalam diri mereka Insya Allah kita lanjutkan pada kuliah yang akan datang Ayat berikut Allahuakbar Wa sallallahu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa alamin Wa barakallahu fiikum